Első rész, tizedik fejezet, a közlemény. Hogy meg megfám ügye nem ért korábban, és dicsetelen véget, abban a közvéleménynek is része volt. Nem ugyan a közvélemény mindent elsöprő erejének, mert ilyesmiben nem hiszek, hanem annak a ténynek, hogy a közvélemény tökéletesen összezavarta a dolgot. Már más könyvemben megírtam, hogy az emberiség nem egyforma, bamba és irányítható csorda, hanem aktív és össze-vissza ordítozó egyének tömege. Némelyik ember aktívabb, mint a többi, és hangosabban ordít. Végeredményben azért mégis a tömeg irányítja a maga kedvenceit, és a tömeg hatása mindig is erősebb az egyénre, mint az egyén hatása a tömegre. Az egyén él, harcul az elképzeléseiért, meg is valósít bizonyos reformokat, s meghal. Egyszerre azt látjuk, hogy tökéletesen meggyőzött tömeg visszafordul abba az irányba, ahonnan eltérítették, s nyugodtan megy tovább. A tömeg végső fokon befolyásolhatatlan. Az emberi tömeg nem akar akarni, nem tud tudni, nem szeret szeretni, és egyszerűen változtathatatlan. Hogy időnként mégis fellelkesedik néha, és bizonyos emberek vagy elvek az érdeklődésének előterébe kerülnek, annak egyszerűen az a magyarázata, hogy időnként mégis következetlen. A tömeg néha részeire bomlik, és néha nagyon ritkán még finom és tisztességes is. De ez a féle önkívületi állapot. A sajtó, amely soha, sehol semmiféle jó úgynek nem nyitja meg a hasábjait, Tenzön meg fábról szóló himnuszokat zengett. Nem azért, mintha megértette volna, hogy egy emberrel igazságtalanság történt. A sajtó Észtörbensz szpártján volt, mert ez így illet hozzá de Tenzum megfáb, népszerű ember volt, és az ő népszerűsége a sajtónak kamatozott. Esther Terbanks vagyonát tisztelni kell, de ez a vagyon az övé. A sajtó tisztelte Esther Terbanks személyét, de valósággal szerette tenzönt, aki pénzt és sikert jelentett a sajtónak. A vezércikkírók már nem azt vitatták, hogy kell-e népszövetség, hogy ne kellene, vitatták joggal a népszövetség ellenfelei, mert hiszen nincs hanem tenzön meg fáb igazát vitatták. Benne látták a kor hősét, aki nem hagyja elnyomni magát, holott a -e kórhőse az az ember, aki legszívesebben önként megsemmisülne. Tenzön nem ennek a kornak volt a hőse. Ennek a kornak csak tagja volt, mint valamely egyesületnek, ahová apja kényszerítette belépni. Emberek jöttek, mentek az utcán, és az egyik azt mondta, meg fáb tegnap mellettem ült az autóbuszon, Előreálló álla volt és könnyezett. A másik elhitte ezt. Egy kéményseprő a háztetőn ült, és Tenzon megfábról olvasott. A glob követelte, hogy fogják el. A telegráf követelte, hogy hagyják békén. Egy irodalmi szemle külön kiadást adott ki, amelyben izgatott urak elmondták, hogy milyen felháborító, hogy általában mennyit foglalkoznak Tenzon megfábbált. A rendőrfőnök nyilatkozott, de az a nyilatkozat elbújhatott a széles hasábok mellett, amelyeken újságírók és államférfiak nyilatkoztak a rendőrfőnök nyilatkozatáról. Hamilton Nardby, kiről köztudomású, hogy a birodalom legelső jogásza, cikket írt a standardbe, amelyben elmagyarázta, hogy tenzon meg fáb nem tartóztatható le. Más jogászok szerint már az első napon le kellett volna csukni. Ez a vitameddő volt, mert meg fáb letartóztatásához elsősorban maga meg fáb hiányzott. Az emberek véleménye is megosztott. Akivel igazságtalanságok történtek, az Tenzon McFab pártján volt. Aki igazságtalanságokat követett el, az Esther Terbanks oldalán és nevében méltatlankodott. Volt, aki bevallotta, hogy helyesli megfáb eljárását, volt, aki nem vallotta be, és volt, aki nem is helyeselte. Ennél fogva a Terbanks ügyben nem történhetett egységes állásfoglalás, mert a közvélemény, mint mindig, ezúttal is megoszlott. A közvélemény soha egyebet nem tett, mint megoszlott. És ennél fogva voltaképpen nincs is. Nem álltak tenző mögé a londoniak, de nem is helyezkedtek vele szemben. Az űrzavar pénteken este érte el amikor az ötödik pofon körülményeinek elterjedt a híre. Ekkor az emberek már szinte elfásultak az ötnapos izgalomtól, s apatikusan várták a hatodikat. A rendőrfőnök délután megbukott. Bukásának körülményei elég nevetségesek. Drive felügyelő azt tanácsolta a Banksnek, hogy utazzék el. Ez jó tanácsnak tűnt. Ter Banks nagy titokban megtette az előkészületeket. Délután megjelent a rendőrfőnök nyilatkozata. – Az eddig történtek – így szólt a nyilatkozat – azt a látszatot kelthetik a lakosságban, mintha a rendőrség tehetetlen volna egy banditával szemben. Valóban felmerült egy bizonyos késedelem, amelynek technikai okait a laikus közönség számára nehézségekbe ütköznék érthetővé tenni. Azonban Tenzon meg fáb a bejelentésében bizonyos hetes számra célzott, ami a példátlan merénylet sorozatnak bizonyos sportszerű jelleget kölcsönöz. A gaztettek sorozata csak akkor nevezhető sikerültnek, ha mind a hét ízben sikerülne meg fáb terve. A rendőrség szempontjából nézve viszont csak akkor lehetne tehetetlenségről beszélni, ha egyetlen esetben sem tudnák megakadályozni meg fáb merényleteit. E tekintetben sikerült a megfelelő megoldást megtalálni. Mr. Terbanks holnap reggel elutazik, stávol létében sikerülni fog ennek a botrányos ügynek a lezárása olyan módon, hogy senki sem beszélhet a merénylő sikeréről. Ellene természetesen az eljárás meg fog indulni. A rendőrfőnök Amint ez a nyilatkozat megjelent, a rendőrfőnök befejezte működését. Ő ugyanis önmagának akart elég téltet szerezni a gúnyolódókkal szemben, de nem is vette észre, hogy egyúttal nyilvánosan felhívja Tenzon meg Fáb figyelmét áldozatának szökési tervére. Ez súlyos baklövés volt. Nagy égi háború tört ki a politikai élet felső régióiban. A rendőrminiszter előszobájában pofonütni Esztor Terbengst, és utána lesétálni a lépcsőkön, miközben a miniszter titkára Esztor Terbanks-el ez már több volt a soknál. Ez nem volt bűn, ez nem volt gazdett, ez már az állam ellen elkövetett szemtelenség volt. Csillagászati méretű pimasság, az impertinenciának olyan foka, amit halállal kellene büntetni. A közvélemény, amely nagyjából mégis inkább megfabb párti volt, most már meghökkent kisé. A hatodik nem sikerülhetett ezek után. A széria minden emberi számítás szerint végéhez ért. Valami baj lesz. Mondom, a közvélemény megijedt. Még Vennington Lász is megijedt, némileg a közvélemény hatása alatt állván, mint az újságírók általában. Csak Tenzom megfáb maradt rendíthetetlen. Ő inkább úgy érezte, hogy szárnyai nőnek, és a többi ember messze lentről bámul felé.